Друга книга Хронік. Розділ 5. Так закінчено всю роботу, що її виконав Соломон для Господнього дому. Соломон приніс, присвячені Давидом, його батьком, срібло, золото і всякий посуд і передав у скарбницю Божого дому. Тоді Соломон зібрав усіх старших Ізраїля, усіх голів над колінами, начальників родин синів Ізраїля в Єрусалим, щоб перенести кивот Господнього Союзу з Давид городу, тобто з Сіону. Отож зібрались до царя усі ізраїльтяни на свято сьомого місяця, і як прийшли всі старші Ізраїля. Левіти взяли кивот і понесли кивот і намет зборів і весь священний посуд, що в наметі, а несли їх священники-левіти. Цар Соломон і вся ізраїльська громада, що зібрались коло нього перед кивотом, жертвували овець та волів, яких ніхто не міг полічити і оцінити, так їх було багато. А священники принесли кивот Господнього Завіту на його місце у Пресвяте, у Святе Святих, під крила херувимів. Херувими простягали крила над місцем кивоту і прикривали кивот і носила зверху. Носила ж були такі довгі, що кінці їхні було видно з святині, коли стояв хтось перед Пресвятим. А їх не було видно, і там вони по цей день. У Кивоті ж не було нічого, крім двох таблиць, що їх вклав був Мойсей на Хориві, таблиць Союзу, що Господь заключив був із синами Ізраїля по їхньому виході з Єгипту. Коли священники вийшли з святині бо всі священники, що були там, незважаючи на черги, освятились. То всі левіти співці – Асав, Геман та Єдутун, сини їхні та брати їхні, одягнені в вісон із цимбалами, арфами та цитрами, стояли на схід від жартовника, а з ними – сто двадцять священників, що сурмили». І коли всі разом сормили і співали в один голос на хвалу і славу Господа, та коли загримів звук труб, цимбалів і музичних приладів на хвалу Господа, бо Він благий, бо віковічна Його милість, тоді Господній дім сповнився хмарою Господньої слави. І священники не могли стояти на службі за хмари, бо слава Господня – «Всповнила Дим Божий».